Ви скажете, що революціонери не так робляться, але дозвольте мені й на цей раз сказати, що зустрів я коло ставка мою дорогу дружину й товариша, в образі чорнявої дівчини з тонкої постави, доньки конторника заводу, висланої до батька в глушину Донбасу після річної відсидки в тюрязі за підозру про належність до якоїсь організації. Варити сталь – делікатна справа, важка й закрутиста. Щоб сталь вийшла потрібної марки, на язик її не скуштуєш, пальцем не помацаєш, а вона може бути кисла й крихка, може розсипатись від удару, а може луснути від подовження. Щоб вуглецю була норма, а кислу сталь треба розкислити, чи фероманганом, чи крем'янкою, а той самим алюмінієм. Кажу, справа із сталлю дуже тендітна справа. Та й з дівчатами, признаюсь я вам, треба бути ще кращим стелеваром і металургом. Треба наоко знати. Скільки в дівчині сірки, яка дає краснолом, скільки оксиду заліза, і дівчину треба розкислити, або яких спеціальних домішок треба додати, щоб вона не іржавіла в життєвій воді та не вкривалася циндрою, коли її розжарити до тисячі градусів, щоб сама була магнітом, а до інших магнітів не тяглася, і потім вилити зварений метал у виливницю, і щоб вийшла така краса, така ніжність, така міць і розкіш, яку годиться мати за дружину кожному сталеварові пролетарського класу. Люблю я таких людей завзятих, щоб душа в них була не злопуцька, щоб оглядали життя з високої конструкції. До душі мені такі люди. Вони мене на світі держать. Я їх шукав та милувався. Вони горіли довгим та прозорим полум'ям, нагріваючи всіх округ себе до сказу. Добрий газівник доглядає їхнє полум'я. Там газ горить і згорає без сажі. Таким людям я завжди заздрив. І мало їх у нас є, а треба більше. Була в мене дружина, та й немає її. Був у нас Адаменко, та й немає його. Стискаються наші кулаки, і хочеться нам співати і кричати на весь світ. Народжуйтесь, люди, прекрасні і завзяті. Ставайте до лав, битися й перемагати. Битися й будувати невимовні красоти соціалізму. Оце, недавно бувши завідувачем комунального господарства, а партія послала мене звідти сюди директором, спеціальністю мене встали варна, розшукав я собі Федора Івановича, і от варимо помаленьку. Недавно, кажу, звелів я вибити з скелі пам'ятника. Був у мене італієць, спеціаліст на ажурній роботі. Він мені таке шляхетство з каменю витисав. Ви й самі можете побачити на міському кладовищі героїв революції. Пам'ятник Адаменкові стоїть над водою. На його славній могилі кам'яний орел довбає кам'яні кайдани. Золотими літерами вибито біографію. Донбасівський степ навкруги, спека і гуркіт, ставок, плямистий від нафти, коло якого зустрів я мою дівчину, стала вона мені дружиною, і прожили ми кілька років без галасу.